Розділ 32. Виступи у Європі були суцільним тріумфом. У ніч лондонської прем'єри Тобі навіть площа була забита людьми, котрі намагаються хоча б побачити великого артиста з дружиною. Усю ділянку навколо Арджел-стріт оточили поліцейські, а коли НАТО почав біснуватись, довелося терміново викликати кінну поліцію. Рівно о восьмій прибули члени королівської родини, і завіса піднялася. Тобі перевершив найсміливіші очікування. Незмінно зберігаючи наївно незрозумілий вираз обличчя, він дотепно висміював британський уряд і самовдоволених чиновників-снобів. Пояснював, що саме через них навіть Уганда стала більш могутньою країною, ніж Англія. Глядачі плакали від сміху, впевнені, що Тобі Темпл, звичайно, жартує. Він зовсім не хотів нікого образити. Тобі любив їх, і вони любили Тобі. У Парижі успіх був ще більш приголомшливим. Джилл і Тобі жили у президентському палаці, їздили містом в урядовому лімузині. Щодня всі газети розміщували їхні фотографії на перших шпальтах, а коли вони під'їжджали до театру, Доводилося викликати додаткові вбрання поліції, щоб стримувати натовп. Після концерту, коли директор театру проведжав Джил та Тобі до лімозину, нетерплячі шанувальники прорвали поліцейські заслони та кинулися на них. «Тобі! Тобі! Це Тобі!» – кричали божевільні люди, простягаючи ручки і блокноти – Продираючись по головах, аби доторкнутися до великого коміка та його чудової дружини. Поліцейські нічого не могли вдіяти, натовп просто тиснув на них, розриваючи на тобі одяг, щоб здобути сувенір. У метушні тобі та джил ледь не розчавили, але вона чомусь зовсім не боялася, адже ці люди віддавали шану саме їй героїні дня. Вона повернула тобі до життя та подарувала всьому світу великого артиста. І нарешті настав час відвідати Москву. Чернева Москва – одне з найпрекрасніших міст світу. Струнки білі, берізки та липи, розкішні квіткові клумби прикрашали широкі бульвари, заповнені жителями міста та приїжджами, що раділи яскравому літньому сонечку. Туристичний сезон був у самому розпалі. Єдине туристичне агентство Росії «Інтурист», що належить державним структурам, забезпечувало гостей міста транспортом, номерами в готелях та представляло гідів для огляду визначних пам'яток але приїжджих знаменитостей зустріли у міжнародному аеропорту Шереметєво та відвезли у великому лімузині марки «Зіл» до готелю «Метрополь», де зупинялися лише найзначніші особи з дружніх Радянському Союзу країн. Генерал Юрій Романов, важливий партійний чиновник, особисто приїхав до готелю, аби вітати гостей. Нам рідко доводиться дивитися американські фільми містере Темпл», але ваші картини в Росії знають усі. Воістину геніальне мистецтво не знає меж. Тобі мав дати три концерти у театрі естради. Увечер прем'єри публіка влаштувала Джил та Тобі овацію. Не знаючи мови, Тобі був змушений вдатися до пантоміми, але глядачі божеволіли від захоплення». Він закінчив виставу монологом псевдоруською, і це було так забавно, що стіни театру тремтіли від сміху. Два дні генерал Романов возив Тобі та Джил містом. Вони побували в парку Горького, каталися там на величезному чортовому колесі, завітали до історичного собору Василя Блаженого, вирушили до московського цирку та обідали в Арагві, де їм подавали червону ікру, пиріжки, воловани, шашлики та яблучну шарлотку з абрикосовим кремом. І знову подарож містом поїздки в Пушкінський музей, мавзолей Леніна та Дитячий світ. Їх возили в такі місця, про існування яких багато жителів Москви навіть не підозрювали. На вулицю Грановського запряжену чайками та волгами, де за дверима зі скромною вивізкою вхід за спецперепустками знаходився знаменитий розподільник, полиця якого ломилися від продуктів та товарів, завезених з усього світу. Тут отаровувалася номенклатура еліта радянської держави. У день заключної вистави Джил вирішила проїхатися магазинами, але тобі відмовився. «Їдь одна, Бебі», – попросив він. «Я, мабуть, трохи відпочину». Джил придивилася до чоловіка. «Тобі не добре?» «Та ні, що ти, просто втомився. Їдь, скупи всю Москву». Джил вагалася. «Тобі виглядав неважливо». Коли турне закінчиться, треба простежити, щоб він добре відпочив перед початком роботи на чоу. Ну гаразд, – погодилася вона, – поспи. Джил попрямувала через вестибюль до виходу, але тут, ззаду, її гукнули. Жозефіна! Ще не встигнувши обернутися, вона зрозуміла, хто це. І світ знову засяяв чарівними фарбами. На зустріч ішов усміхнений Девід Кеньйон. «Я так радий бачити тебе», – прошепотів він, і Джилл відчула, що серце ось-ось зупиниться. «Він єдиний, хто здатний таке зі мною зробити», – подумала вона. «Не вип'єш зі мною?» – запитав Девід. Джилл мовчки кивнула головою. У великому готельному барі було багато народу, і вони знайшли столик у відносно спокійному куточку. «Що ти робиш у Москві?» – запитала Джилл. Приїхав на прохання уряду. Намагаємося укласти контракт на продаж нафти. Виснажений офіціант підійшов до столу і прийняв замовлення. Як сісі. -сі. Девід знизав плечима. Ми розлучилися кілька років тому. І навмисне змінив тему. Я стежу за всім, що з тобою відбувається. З дитинства був шанувальником тобі Темпла. Чому з тобі? Відразу здався Джилл. «Старим, старим. Дуже радий, що він тепер гаразд. Я дуже за тебе хвилювався, коли дізнався про його хворобу». В очах Девіда з'явився давно забутий вислів тужливого бажання. «Тобі був просто чудовий у Лондоні та Голлівуді», – продовжив він. «Ти дивився?» – здивована прошепотіла Джил. «Так», – кивнув Девід і поквапливо додав. «У мене там були деякі справи». Чому не прийшов за лаштонки?» – Девід зам'явся, не хотів нав'язуватись, а раптом ти не захотіла б мене бачити. Принесли напоїв у важких низьких келихах. За тебе і тобі, сказав Девід, і в цих, здавалося, простих словах пролунали несербна туга, невгамовний голод. Ти завжди зупиняєшся у метрополі?» – запитала Джил. Ні, власне кажучи, я з такими труднощами. Запізно Девід помітив пастку і криво посміхнувся. «Я знав, що ти будеш тут». «Зізнаюся, мені ще п'ять днів тому треба було їхати. Я вичікував, сподіваючись, що зустрінуся з тобою». «Навіщо, Девіде?» Він довго мовчав, перш ніж відповісти. «Звичайно, вже надто пізно. Але я хочу пояснити все, адже ти маєш право знати». І він розповів правду. Про одруження на сісі – про те, як його обманом залучили в мережі шлюбу, про спроби дружини накласти на себе руки, про ту ніч, коли він попросив Джил зустрітися з ним біля озера. Слова обганяли одне одне, щирість Девіда не викликала сумніву. Вражена Джил ледве стримувала сльози. Я завжди любив тебе. Вона мовчки слухала Девіда, відчуваючи, як щастя, немов госте тепле вино затопило серце. Немов прекрасний сон став дійсністю, наче збулося все те, про що вона мріяла, чого хотіла все життя. Джил дивилася на людину, що сиділа навпроти, згадуючи сильні руки, що пестили її колись, м'язисте вимогливе тіло і буйне нестримне бажання. Але Тобі став частиною її душі – «Власним тілом. А Девід?» Поруч почувся чийсь голос. Місіс Семпл, ми всюди вас шукали!» Це виявився генерал Романов. Джил, Джил глянула на Девіда. «Подзвони мені вранці». Остання вистава «Тобі» перевершила все, бачене раніше. Глядачі кидали на сцену квіти, кричали, тупотіли ногами і відмовлялися покидати зал. Цей успіх гідно увінчав європейське турне. Після концерту мав відбутися офіційний банкет, але тобі сказав Джил, «Я на, на ногах не стою, богиня. Може, підеш сама, а я повернуся до готелю і спробую подрімати». Джил вирушила на банкет, але в думках її постійно був присутній Девід. Вона жваво розмовляла, танцювала, приймала знаки уваги, але вона весь час згадувала про зустріч з Девідом. «Я одружився проти волі». «Ми сісі розлучилися! Я завжди любив тебе!» О другій годині ночі Джил розпрощалася з проведжаними біля дверей номера і, увійшовши до кімнати, виявила Тобі, що лежав на підлозі непритомний. Права рука його лише трохи не дотяглася до телефону. Машина швидкої допомоги відвезла Тобі до клініки дипломатичного корпусу. Найкращих фахівців – Терміново викликала на консультацію. Весь персонал співчутливо сприйняв Джил, а головний лікар особисто проводив її в окремий кабінет і попросив почекати. «Все це вже було», – думала вона. «Все, як раніше». Наче старий жах знову підняв зміїну голову. Кілька годин Джил провела, як у поганому сні. Нарешті двері відчинилися, з'явився товстий каратун у погано пошитому костюмі, що виглядав немов безробітний водопровідник. Я лікар – оголосив він, лікар вашого чоловіка. Я хочу знати, в якому він стані. Присядьте, будь ласка, місі Стемпл. Джил навіть не пам'ятала, коли встигла схопитися. Скажіть мені, у вашого чоловіка удар, інакше кажучи, Церебрально-венозний тромбоз. Це небезпечно? боюся, що так. Якщо хворий виживе, а поки це важко сказати з певністю, він ніколи не рухатиметься чи говоритиме. Мозок не пошкоджений, але ваш чоловік повністю паралізований. Перед від'їздом із Москви Девід зателефонував Джил. Не можу тобі передати, як я вражений, але пам'ятай, «У тебе є я, і як тільки знадоблюся, поклич, я зроблю все». Джил знала, якби не було цієї розмови, їй навряд чи вдалося б зберегти розум серед божевілля та хаосу, на який перетворилося її життя. Подорож додому стала ланцюгом страждань. Лікарняні ноші в літаку, швидка допомога в аеропорту, лікарі. Тільки цього разу не все було, як раніше». Джил зрозуміла це у той момент, як побачила Тобі. Серце його билося, внутрішні органи функціонували, він у всіх відношеннях був живою істотою. І все таки. Насправді Тобі став живим трупом, мерцем у кисневому наметі, з прикріпленими до тіла трубками і голками, немов антенами, що несуть розчини в його нерухоме тіло, щоб підтримувати вогонь життя, що ледве теплився». Скривлене обличчя нагадувало жахливу маску невідомого злісного бога, що виглядав так, ніби він пасійно посміхається. Відтягнуті кути губ оголювали ясно. Російський лікар сказав, що надії на одужання немає. Це було кілька тижнів тому. Повернувшись додому, Джил негайно зателефонувала доктору Каплану. Той зібрав фахівців на консиліум, але всі підтвердили початковий діагноз. Хворий переніс важкий інсульт і практично невиліковний. 24 години на добу тобі доглядали доглядальниці в будинку з'явився фізіотерапевт, але все це робилося лише для очищення совісті. З кожним днем Тобі виглядав все жахливіше, шкіра пожовкла. Волосся лізло клаптями, паралізовані руки зморшилися і усохли. Дивитись на це живе втілення смерті було майже не серпно. Тільки очі жили на виснаженому обличчі. І як жили? Вони випромінювали силу, міць і страждання блискучого розуму, замкненого в марну шкаралупу. Ці очі йшли за нею, жадібно, несамовито, благаюче. Чого вони просили? врятувати його знову, змусити говорити, ходити, знову перетворити на людину. Вона мовчки дивилася на нього і думала, «Це частина мене лежить у ліжку, яка страждає, змучена. Вони пов'язані назавжди. Джил все віддала б, щоб урятувати тобі, врятувати себе, але знала, це неможливо. На цей раз неможливо». Телефони розривалися, друзі та приятелі співчували, втішали. Тільки один дзвінок хотіла почути Джил, і Девід Кенйон зателефонував. «Я чекаю і хочу, щоб ти знала. Я зроблю все, все, що залежить від мене». Джил представила його, високого, гарного, стрункого, і подумала про потворну карикатуру, на людину, якою став її чоловік, що лежить у сусідній кімнаті. Дякую, Девіде. Повір, я ціную, але поки що нічого не можна зробити. Нічого. У Гьюстані є добрі лікарі, найкращі у світі. Я міг би їх привезти. Джил відчула, як стислося горло. О, як вона хотіла попросити Девіда приїхати, забрати її з цього зачумленого будинку, але вона не могла. Вона була прикута до тобі і знала, що ніколи не зможе покинути чоловіка. Поки що він живий. Лікар Каплан закінчив огляд. Джил чекала на нього в бібліотеці. Побачивши лікаря, вона встала. Елі Каплан, незграбна, намагаючись пожартувати про бурматів. «Ну що ж, Джил, у мене для вас і хороші новини, і погані. Давайте спочатку погані». Боюся, нервова система ТОБІ зазнала незворотних змін. На жаль, цього разу покращення наступити не може. Він ніколи не рухатиметься і не говоритиме. Джил довго дивилася на нього, потім прошепотіла. Ну, а хороші новини? Доктор Каплан посміхнувся. Серце у ТОБІ диво здорове. За відповідного догляду він проживе ще 20 років. Джил, навірячи своїм вухом, дивилася на лікаря. «Двадцять років. І це добрі новини?» Вона представила весь жах 20-річного співіснування з цим жахливим чудовиськом. Там, на горі, роки мук у лещатах, у кошмарі, з якого не було виходу. «Розлучитися з тобі неможливо. Поки він живий, вона має залишатися з ним. Ніхто не зрозуміє її зради». Джил національна героїня, яка врятувала життя Тобі. Всі вважають себе обдуреними, якщо вона надумає покинути чоловіка. Усі, навіть Девід Кеньон. Девід дзвонив щодня, захоплювався її вірністю, безкорисливістю, але обидва усвідомлювали, яке глибоке, безмовне почуття з'єднує їх. І єдина думка залишалася невисловленою, коли Тобі помре. Розділ 33. Три доглядальниці цілодобово безмінно доглядали Тобі. Всі вмілі, акуратні, точні і бездушні, як роботи. Джил була вдячна їм, бо фізично не виносила присутності Тобі. Вона постійно знаходила якісь причини, щоб не заходити до його кімнати. Вигляд цієї огидної маски, що посміхаються, вселяв у Джил огиду. Коли вона все ж таки змушувала себе підійти до чоловіка, навіть доглядальниці помічали в ньому негайну зміну. Тобі лежав нерухомо, безсилий, ув'язнений у клітку паралізованого тіла. Але в той момент, коли Джилл з'являлася в кімнаті, його яскраво-блакитні очі спалахували пожвавленням. Вона могла читати думки Тобі так само виразно, ніби він говорив у голос «Не дозволяй мені померти». «Допоможи мені! Допоможи!» Джил стояла, дивлячись на покаліченого чоловіка, і думала. «Не можу нічим допомогти. Ти сам не забажаєш жити таким. Захочеш померти». Наполеглива думка почала рости в мозку Джил. Газети були сповнені історією про новеліковних хворих, мучеників, чиї дружини з жалю звільняли їх від страждань. Навіть деякі лікарі часом визнавали, що допомагали померти подібним пацієнтам. Це називалося ефтаназією, вбивством із милосердя. Але Джил розуміла, що вбивство завжди залишається вбивством, хоча в тобі не було вже нічого живого, крім цих клятих очей, що невідступно стежили за нею. Вона перестала виходити з дому і все більше часу проводила у себе в спальні під замком – Напади мігрені повернулися, і вона ні в чому не могла знайти сцілення. Газети та журнали друкували несамовиті статті про паралізованого коміка та його віддану дружину, яка одного разу вже повернула тобі здоров'я. Усі періодичні видання гадали лише про одне – чи зможе Джил повторити свій подвиг? Але вона знала – чудес не буває, тобі ніколи не зможе стати тим самим. Лікар Каплан упевнений, що хворий здатний прожити ще 20 років. А Девід? Потрібно знайти спосіб бігти з цієї в'язниці. Це почалося однієї похмурої, похмурої неділі. Весь ранок і весь день лив дощ. Барабани в подахах та вікнах, доводячи Джил до безумства. Вона якраз читала у себе в кімнаті, намагаючись не прослухатися до шаленого дробу крапель, але тут увійшла нічна доглядальниця Інгрід Джонсон, суха, негнучка в накрохмаленому халаті. Пальник на горі не працює, оголосила вона. Я маю спуститися на кухню, щоб приготувати обідний старутемблу. Чи могли би ви посидіти з ним кілька хвилин? Джил почула несквальні нотки в голосі доглядальниці та явно вважала неприродним та дивним, що дружина відмовляється підходити до ліжка паралізованого чоловіка. «Добре», – погодилася Джилл, і, відклавши книгу, прийшла коридором у спальню Тобі. У ній здрівдарив знайомий сморід, і в ту ж мить на неї наринули спогади про жахливі довгі місяці, коли вона боролася, щоб рятувати чоловіка. Тобі напівлежав на великій подушці. Побачивши Джилл, Очі його раптово запалилися, ожили, заговорили, «Де ти була? Чому так довго не приходила? Ти мені потрібна, допоможи!» Мов у цих очей був голос. Джил оглянула, огидне скалічене тіло. Цю маску смерті, що посміхалася і відчула, як до горла підступила нудота. «Будь ти проклятий! Ти ніколи, ніколи не встанеш! Ти помреш! Я хочу, щоб ти здох!» – подумки прокричала вона. І під поглядом Джил вираз очей тобі змінився. У них відбилася вражене невір'я і повільно, поступова. Почали поступати така неприкра злість і така ненависть, що Джил мимоволі відступила, зрозумівши, що сталося. Сама того не помічаючи, вона висловила свої думки в голос. Повернувшись, вона в паніці бігла з кімнати. На ранок наступного дня дощ припинився. З підвалу принесли старе інвалідне крісло Тобі, де надоглядальниця Френсіс Гордон вивезла його в садок посидіти на сонечку. Джил прислухалася до скрипу коліс, що віддалявся до ліфта. Почекавши кілька хвилин, вона спустилася вниз – і, проходячи повз бібліотеку, почула дзвінок. То був Девід. «Як ти сьогодні?» – ніжно спитав він. «Ніколи в житті Джил не була така рада чути його голос. Зі мною все гаразд, Девіде. Я б так хотів опинитися зараз поряд, Люба. І я теж. Я тебе кохаю. І хочу тебе. Я хочу, щоб ти обійняв мене. О, Девіде! якесь шосте почуття змусила Джил обернутися» стобі стояло майже поряд з дверима, в коридорі, там, де його залишила доглядальниця. Блакитні очі обдавали Джил вбивчою зневагою та огидаю. У неї зайнялися щоки, наче від ударів по обличчю. Ці очі говорили, кричали, обіцяючи прикінчити її. Джил у паніці впустила слухавку, вибігла з кімнати і помчала нагору, відчуваючи – як ненависть тобі переслідує її, наче якась зла дика сила. Цілий день вона боялася покинути спальню, відмовляючись їсти. Тільки мовчки, завмерши, сиділа в кріслі, знову і знову воскрешаючи в пам'яті жахливі хвилини. Тобі знає, він знає, ніколи більше вона не зможе зустрітися з ним, віч віч. Нарешті настала ніч. Була середина червня, за вікном нерухомо стояло спекотне повітря. Джил широко відчинила вікна, щоб стало хоч трохи прохолодніше. У кімнаті Тобі чергувала доглядальниця Гелахер. Підійшовши на шпиньки до ліжка, вона глянула на пацієнта. Як шкода, що бідолаха не може вимовити жодного слова. Хотіла б вона знати, що в нього на думці, і тоді, мабуть, змогла б допомогти йому». Повністю укутавши Тобі ковдрою, вона життєрадісно сказала «Постарайтеся заснути, я потім зайду подивитись, як ви тут». Жодної реакції. Він навіть не підняв очей. «Може, і краще, що я його не розумію», – подумала доглядальниця. І востаннє, глянувши на хворого, вирушила до маленької вітальні дивитись телевізор. Доглядальниця Гелахер любила дивитися телеінтерв'ю – телеінтерв Дуже цікаво, коли зірки розповідають про себе. Вони виглядають такими людянами, зовсім як звичайні смертні. Вона повернула регулятор гучності, щоб не потурбувати пацієнта. Але Тобі Темпл і так навряд чи чув. Думки його були й далеко. Весь будинок спав. Лише окремі звуки вуличного руху долинали з бульвару «Санцет». Доглядальниця дивилася фільми нічним каналом. Жаль що не показують картин Тобі Темпла. Така хвилююча історія спостерігати великого артиста по телевізору, знаючи, що сам він лежить за стіною всього за кілька футів звідси. О четвертій ранку доглядальниця Геллахер задрімала всередині фільму жахів. У спальні Тобі стояла гробова тиша. У кімнаті Джил голосно цокав годинник на нічному столику. Джил Лежала в ліжку, оголена і міцно спала, обійнявши подушку. Вуличні шуми сюди майже не проникали. Джил неспокійно закрутилася. Їй снилася, що вони з Девідом вирушили у весільну подорож на Аляску і опинилися на великій замерзлій рівнині, захопленій раптовою хуртовиною. Крижаний вітер бив у обличчя так, що було важко дихати. Вона повернулася до Девіда, але той зник. Джил залишилася одна в сніговій пустелі, кашляючи, хапаючись за горло, намагаючись збрости невідомо куди. Її розбудило чиєсь важке дихання, жахливий хрипкий клекіт. Джил розплющила очі. Звуки виходили з її власних грудей. Горло стискалося. Крижане повітря не покривало, огортало її. Немов огідною ковдрою, песячи оголене тіло гладячи груди, цілуючи губи, обдаючи холодним смердючим диханням. Серце дико билося, вона боролася із-за духою, але легені, здавалося, були поранені холодом. Джил спробувала сісти, але якийсь невидимий тягар не давав поворухнутися. Вона знала – це сон, жахливий сон, але в той же час чула цей огидний хрип – і намагалася вдихнути хоч трохи повітря, вона вмирає. Але чи може жах стати причиною смерті? Джил відчувала, як крижані щупальця не шпорять по тілу, втискуються між ніг, проникають усередину, заповнюють її, і з раптовою жахливою ясністю зрозуміла: це тобі, тобі, невідомо чому, тобі, який невідомо звідки взявся. Жах, що ледь леденів, охопив Джил, якимсь чином надав їй сили перекотитися до ліжка. Вона задихалася з останніх сил, борючись зі смертю, і не пам'ятала, як схопилася і побігла до дверей, відчуваючи, як холод переслідує, оточує, чіпляється в неї. Пальці нашарили ручку, повернули, відчинили двері. Вона вибігла в коридор, хапаючи ротом повітря, наповнюючи змучені легені киснем. У коридорі було тихо, тепло, спокійно. Джил постояла трохи, погойдуючись. Зуби вибивали гарячковий дріб. Потім, трохи заспокоївшись, зазирнула до кімнати. Нічого незвичайного. Отже, все і справді відбувалося у вісні. Джил трохи повагалася і повільно побрала назад. «У кімнаті також тепло і зовсім не страшно, ну звичайно. Тобі не міг сюди дістатися». Доглядальниця Геллахер, прокинувшись, поспішила поглянути на пацієнта. Тобі Темпл лежав у тій самій позі, як вона залишила його. Очі кинулися в стелю, дивлячись на щось невидиме, зрозуміли доглядальниці Геллахер. Після цієї ночі кошмари почали повторюватися з жахливою регулярністю. Наче зловісне знамення, прокляття, передвістя небаченого жаху, який – Неодмінно повинен поглинути її. Постипова цей жах проникав у душу Джил. Куди б вона не йшла, всюди відчувалася присутність Тобі. Коли доглядальниця вивозила його на прогулянку, Джил чула верескливий, ріжучий вуха скрип коліс. Вона весь час згадувала, що треба змастити осі. Хоча Джил уникала й близько підходити до кімнати Тобі, це тепер не мало значення, він був усюди, причаївшись, вичікував. Головний біль теж мучив постійно, не даючи відпочинку. Дикі ритмічні поштовхи розривали скроні. Джил благала, щоб біль затих на годину, на хвилину, на секунду. Вона має заснути, хоч ненадовго. Джил вирушила до кімнати покоївки біля кухні, щоб перебувати якнайдалі від тобі. У маленькій комірчині було тихо та тепло. Джил лягла на ліжко, заплющила очі і майже миттєво заснула. Розводило її смердюче крижане повітря, що заповнило легені, що огортала, немов саваном. Джил піднялася з ліжка і вибігла геть. Але якщо дні були жахливі, то ночі перетворилися на ні з чим не порівнені жахи. Щоразу повторювалася одне й те саме. Джил ішла в спальню, згорталася калачиком на ліжку, борючись зі сном, знаючи, що тобі неодмінно прийде. Але втомлений мозок відмовлявся підкорятися, і зрештою вона починала засинати. Пробуджував її холод. Тремтлива Джил куталася в ковдру, відчуваючи, як підкрадається крижане дихання, відчуваючи присутність зла, що обволікає, наче невблаганне прокляття. Три години ночі. Джил спала в кріслі над книгою. Вона випливала зі сну повільно, поступово, і нарешті розплющила очі. Стояла непроглядна темрява, але Джил сразу зрозуміла, що не гаразд, дуже не гаразд. І миттєво згадала, вона ж читала і заснула при включеній лампі. Але чого тут лякатися, мабуть, це доглядальниця Гелахер увійшла і вимкнула світло. І тут Джил почула дивні звуки, що долинали з коридору. Скрип, скрип, скрип. Крісло. Інвалідне крісло Тобі котиться до дверей спальні. Мурашки пробігли по спині Джил. Ні-ні, це всього лише гілка стукає об дах або будинок, а сідає. Але якийсь внутрішній голос стверджував, неправда. Занадто часто вона чула ці звуки раніше. Скрип, скрип, немов музика смерті, яка йде, щоб забрати її. Це не може бути Тобі, адже він паралізований, вона просто втрачає свідомість, але скрип наближався. Ось він почувся біля самих дверей, затих, вичікуючи. Щось упало гуркіт, тріск, потім мовчання. Залишок ночі Джил провела, скорчившись у кріслі, боячись ворухнутися. На ранок вона знайшла біля дверей розбиту вазу, що звалилася зі столика в коридорі. Довелося викликати професора каплана. Як ви вважаєте, чи може розум керувати тілом? запитала Джир. Джил. Лікар здивовано глянув на неї. «У якому сенсі?» «Якби тобі захотів, дуже захотів підвестися з ліжка, один, без сторонньої допомоги, у його теперішньому стані, – недовірливо хмикнув лікар, – він зовсім безпарадний, паралізований. Але Джил все ще не була переконана. Якщо, якщо він з волі спробував встати і піднятися, якщо вважав, «Що маю це зробити?» – лікар Каплан похитав головою. «Звичайно, мозок командує тілом, але якщо моторні імпульси блоковані, якщо м'язові волокна, якими йдуть ці команди, не діють, нічого не відбувається». «Ви не вірите, що об'єкт можна пересувати з мозку?» – наполягала Джил. «Маєте на увазі психокінез?» «Звичайно, зараз проводиться безліч експериментів. Проте переконливих доказів ще ніхто не зміг уявити і надати. Але на підлозі біля дверей валялися уламки розбитої вази. Джил хотіла про все розповісти докторові. Про крижане повітря, що проникає в усі пори, про скрип коліс у коридорі, але побоялася. Раптом її визнають божевільною. Але може це правда? Що, якщо вона й насправді хвора, втрачає розум? Після відходу доктора Каплана Джил підійшла до дзеркала і була вражена тим, що побачила. Запалені щоки, величезні очі на блідокосячому обличчі. Якщо вона так продовжуватиме, то помре набагато раніше за тобі. Джил підняла пасмо і побачила волоси, втратили блиск. Понуро повислі, глянула на обланень мені нігті, що розшарувалися. Що буде, якщо Девід побачить її такою? Ні, треба почати стежити за собою. І Джил дала собі слово, що цього дня раз на тиждень відвідуватиме косметичний салон. І три рази на день буде спати, по 8 год... їсти три рази на день і спатиме по вісім годин. Наступного ранку Джил поїхала до косметичного салону. Вона дуже втомилася і задрімала, було під монотонне дзищання сушарки для волосся, Але тут же почався жах. Вона в ліжку спить. Чується скрип. Ось він повільно піднімається, рухається до неї, зло посміхаючись. Кисляві руки тягнуться до її горла. Джил прокинулася з диким криком, перелякавши всіх відвідувачів, і вибігла на двір, навіть не давши розчесати собі волосся. Після пережитого жаху Джил боялася покидати будинок і боялася залишатися в ньому. Щось дивне відбувалося з її головою. Справа була не тільки в безперервному болю. Джил постійно все забувала. Спускалася за чимось на перший поверх, заходила на кухню і тупо зупинялася, не знаючи, навіщо прийшла. Пам'ять починала витворювати з нею дивні жарти. Якось доглядальниця Гордон про щось заговорила з нею. Джил здивовано дивилася на жінку, не розуміючи, що тут робить медсестра – і раптом згадала. Режисер чекає на Джил на знімальному майданчику. Вона спробувала повторити свою репліку. «Боюся, не дуже добре, лікарю. Потрібно поговорити з режисером, з'ясувати, в якому ключі той порадить грати». Але дивна жінка тримала її за руку і повторювала. «Місі Стемпл, місіс Стемпл, ви добре почуваєтеся?» І Джил знову опинилася в іншому світі. Потрапила з минулого всього дня, опинилася в неблаганих лещатах жаху і зрозуміла – більше так продовжуватися не може. Потрібно перевірити, чи все в неї гарасти з головою, чи Тобі справді здатний ругатися. Знайшов спосіб тримати її в страху, намагається вбити. Потрібно побачити його. Джил змусила себе пройти довгим коридором до спальні Тобі. Постояла трохи, набираючи смужності, і відчинила двері. Тобі, як завжди, лежав на ліжку. Доглядальниця обтирала його мокрою губкою. Побачивши Джил, вона здивувалася. О, це ви, місіс Стемпел? Подивіться, яким молодцем тримається наш хворий. Джил придивилася до нерухомої фігури. Руки і ноги Тобі, зморшені, усохлі виглядали якимись дивними придатками, що відходили на мов сухі гілки від кислявого паневіченого торса. Між ногами, як довга змія, лежав марний пеніс, потворний і млявий. Шкіра вже була такою жовтою. Але широка ідіотська посмішка, як і раніше, розтинала обличчя. Тіло було мертве, але очі. Живі, гарячково-яскраві – що перебігають із предмета на предмет, сповнені ненависті, розумні очі, що виражали залізну рішучість. Вони говорили і Джил чітко розуміла кожне слово. Доктор сказав тоді, що, тобі, що розум Тобі не пошкоджений. Паралізована, нерухома людина могла думати, відчувати, ненавидіти і задумувати помсту, планувати способи знищити джил. Тобі хотів занапастити її, а вона бажала смерті чоловіка. І, дивлячись, у ці повні презирства очі, вона ніби чула. Ось побачиш, я уб'ю тебе, і відчувала хвилі ненависті, що захльосували її, ніби важкі удари. Джил ще раз глянула в ці очі, згадала розбиту вазу, і зрозуміла, що її кошмари зовсім не були з нами. У смертній сутичці один із них має загинути. Розділ 34 Закінчивши оглядати Тобі, доктор Каплан вирушив до Джил. Думаю, не варто продовжувати масаж у басейні. Марна трата часу. Я сподівався, що м'язи Тобі хоча б трохи зміцніють, але марно. Я сам поговорю із терапевтом. Ні! пронизливо скрикнула Джил. Лікар Каплан здивовано підвівся. «Джил, я знаю, як багато ви зробили для тобі, але цього разу надії немає. Я... Ми не можемо здаватись! Не можемо!» У голосі Джил чувся розпач. Доктор Каплан, повагавшись, знизав плечима. «Ну що ж, якщо, якщо це так багато означає для вас?» «Саме!» Джил казала правду. Нічого важливішого в цей момент для неї не було. Шлося про її життя. І Джил нарешті зрозуміла, що вона має робити. Наступного дня, у п'ятницю, зателефонував Девід і попередив їй Джил, що летить у справі до Мадрида. «Навряд чи зможе зателефонувати тобі у найближчі два дні». «Я сумуватиму за тобою», – прошепотіла Джил. «Дуже. І я теж. Ти не хвора?» Голос звучить якось дивно, втомилася. Джил з усиллям волі змусила себе тримати очі відкритими, забути про настерпний біль, що розколює голову. Вона не могла згадати, коли останнє спала чи їла. Джил була така слабка, що майже не могла стояти, але змусила себе говорити голосніше. «Зі мною все гаразд, Девіде. Я тебе люблю, знай це, щоб не сталося». Пам'ятай про моє кохання. Тут Джил почула шум автомобіля, що під'їжджав, мабуть, фізіотерапевт. Повільно розпрощавшись, Джил поспішила вниз. У скронях стукала, ноги підгиналися. Вона відчинила двері в той момент, коли фізіотерапевт хотів натиснути на дзвінок. Доброго ранку, місіс Темпл, привітав він її і рушив уперед, але Джил перегородила дорогу. Фізіотерапевт здивовано глянув на неї. «Лікар Каплан вважає, що не варто більше продовжувати масаж під водою», – сказала Джил. Молодий чоловік насупився. «Значить, даремно сюди їхав. Невже не можна було попередити раніше?» У таких випадках він не соромився висловити невдоволення, але місіс Семпл була такою незвичайною жінкою, їй не пощастило. Фізіотерапевт усміхнувся. Нічого, місс Стемпл, я розумію, і кивнувши, повернувся до машини. Джил почекала, поки шум мотора затих вдалині, і пішла нагору. На півдорозі голова закружляла так, що довелося схопитися за перила, постояти, поки не полегшало. Давати зворотний хід пізно, інакше вона загине. Підійшовши до дверей кімнати Тобі, Джил повернула ручку і переступила поріг. Доглядальниця Ге вишивала сидячи на стільці і здивовано підняла брови побачивши Джил. Ну й ну, вирушили відвідати нас, як мило. Містер Темпл дуже радий. Правда, містере Темпл. Тобі, обкладений подушками, сидів у ліжку, невідривно дивлячись на Джил, ніби попереджав. Я тебе вб'ю, обов'язково вб'ю. Джил відвернулася і підійшла до доглядальниці. Я вирішила що занадто мало часу проводжу з чоловіком. «Я теж так вважаю», – прочирикала доглядальниця. Але коли побачила, наскільки ви хворі, сказала собі. «Зараз я почуваюся набагато краще», – перебила її Джил, і хотіла б залишитися з містером Темплом наодинці. Доглядальниця зібрала вишивання і піднялася. «Звичайно», – кивнула вона. «Я впевнена, що йому це потрібно. Правда, містере Темпл?» «Міси Семпл, я спущусь у кухню, вип'ю чашку чая». «Не варто. Я вирішила змінити вас раніше. Можете не чекати приходу до глядальниці Гордон», – пояснила Джилл, і підбадьорливо посміхнулася. «Не хвилюйтеся, я з ним буду». «Ну, звичайно. Непогано пройтися прийтися магазинами. От і чудово. Бажаю добре провести час». Джилл постояла не рухаючись, Поки не почула стукіт вхідних дверей і шум автомобільного мотора. Коли все стихло, вона обернулася до тобі. Він, не відриваючись, дивився на джил, уважно не блимаючи. Змусивши себе присунутись ближче, вона відкинула ковдру, а глянула на півживий скелет, ребра, що виступають, марні мляві кінцівки. Крісло стояло у кутку. Джил підкотила його до ліжка і підставила так, щоб, не докладаючи зайвих зусиль, перекотити на нього Тобі. Потяглася до чоловіка і зупинилася, не в змозі доторкнутися до нього. Усміхнена маска мумії була всього за кілька дюймів від неї. Який страшний контраст, ідіотська усмішка і яскраво-блакитні очі, що випромінювали злість. Джил нахилилася і останнім зусиллям волі підхопила Тобі. Він майже нічого не важив, але джил була настільки виснажена, що і це безсілесне тіло було для неї непосильним тягарем. Варто було джил торкнутися тобі, як хвиля крижаного повітря почала огортати її. Скроні несе розпирала, перед очима попливло, затанцювали яскраві кольорові плями, все швидше, швидше, голова закружляла. Вона відчула, що непритомніє, але знала, не можна допустити, щоб це трапилося. На карті стоїть її життя. Над людським зусиллям волі Джил змусила себе перетягнути мляве тіло у крісло. Затягла ремені і подивилася на годинник. Залишалося лише 20 хвилин. Відпустивши гальмо, Джил покатила Тобі коридором до ліфта. Вона стояла ззаду так, щоб не бачити очей Тобі – але постійно відчувала цей погляд, і холодний, смердючий подух наповнював легені, вкрадливо песячи, підбираючись до горла, поки Джил не відчула, що зараз задихнеться. Вона впала на коліна, судорожно хапаючи ротам повітря, борючись з нудотою, що напливає, в тісній клітці ліфта. Коли бажальні щупальця страху вже потяглися порожнечу, двері ліфта відчинилися. Вона видерлася на сонечко, лягла на землю, глибоко дихаючи, втягуючи свіже повітря, повільно приходячи до тями. Потім обернулася до ліфта. Тобі мовчки нерухомо сидів, не зводячи з неї очей. І чекав, чекав. Джил швидко викотила крісло з ліфта і попрямувала до басейну. Був прекрасний безхмарний день, теплий, сповнений аромату квітів. Веселі відблиски стрибали на блакитній чистій воді. Підкотивши крісло до краю басейну, туди, де було глибше, Джил поставила його на гальмо і стала перед чоловіком. У блакитних очах світилася підозра, змішана з подивом. Джил схопила, утримуючи тобі ремінь, затягла якомога тугіше. Хвиля нудоти знову схопила її за горло. Але нарешті це було зроблено. Джил бачила по очах. Він зрозумів, що раз, зараз станеться. Злість змінилася гарячковою, божевільною панікою. Вона звільнила гальмо, схопилася за спинку крісла і почала штовхати його до води. Тобі намагався поворухнути паралізованими губами, скрикнути, але нічого не виходило. Ухоплена жахом, Джил не наважувалася підняти очі. І тут... Біля краю крісло затресло, ніби тобі утримував його одним зусиллям волі. Вона вже бачила, як чоловік намагається встати, що сили борючись за своє життя. Він звільниться, дотягнеться до її горла своїми кислявими руками. «Я не хочу, не хочу вмирати!» Вона так і не зрозуміла, чи це було грою уяви, чи тобі справді ожив. Але, втративши голову, з несподіваною силою навалілося на, кріс... на крісло. Воно вирвалося з рук, покатилося. На мить, що здалася вічністю, застигло в повітрі з гучним сплеском, звалилося у воду. Довго-довго плавала плакало... на поверхні. І нарешті почало повільно занурюватись. Крихітні вири повернули крісло і останнє, що бачила Джилл поки не зімкнулася блакитна гладь, очі тобі, проклинаючи, зневажливі, обіцяючи пекельні муки. Вона нерухомо стояла, тремтячи від ознобу, поки сили не повернулися. А коли знову змогла рухатися, пошкультигала до басейну і намочила купальник, потім попрямувала до будинку і набрала номер поліцейської дільниці». Розділ 35. Усі газети світу кричали про смерть Тобі Темпла. Він став національним героєм, а Джилл звеличували за хоробрість і мужність. Сотні хвалебних статей – знімки усміхнених Джилл і Тобі. Історія їхнього кохання воскрешалася знову і знову, а трагічний кінець великого коміка викликав сльози і змушував стискатися серця. З усіх кінців країни прибували листи та телеграми, співчуваючи, втішні. Від урядовців, домашніх господарок, політиків, мільйонерів, секретарів. Світ зазнав величезної втрати. Тобі володів чудовим талантом – дарувати радість людям. І вони завжди будуть вдячні йому за це. Іншого такого артиста вже ніколи не буде. Дізнання у справі про смерть Тобі Темпла проводилося в будівлі лос анджелесського кримінального суду на Гранд-Авеню, в маленькій тісній залі, забитій повністю. Джил, що приїхала, що приїхала її атакували фотографи, фоторепортери і збожеволюли натовп. Вона була одягнена в строгий чорний костюм, на обличчі жодних слідів косметики і ніколи ще не виглядала гарнішою. За кілька днів, що минули після смерті Тоби Темпла, Джил якимось дивом знову стала колишньою. Тепер вона спала міцно, без снів, і кошмари відступили. Головний біль теж зник, а апетит повернувся. Демон, що висмоктує з неї кров, знищений. Джил щодня розмовляла по телефону з Девідом. Той хотів приїхати, але вона вмовила його зачекати. У них ще багато часу попереду, все життя. Було викликано шістьох свідків. Доглядальниці докладно пояснювали суду, яким був стан пацієнта та яке лікування він отримував. Зараз на місці свідків стояла місіс Гелахер. Коли того дня вас мали змінити? запитав коронер. О десятій. А коли ви пішли насправді? ледве помітне коливання, опів на десяту. «Ви так робите, місіс Галахер? Ідете, не дочекавшись, поки прийде інша доглядальниця?» «Ні, сер, так уперше вийшло. Не поясните присяжним, чому саме цього дня ви залишили одного хворого?» Місіс Темпл сама запропонувала. Сказала, що хоче побути наодинці з із чоловіком. «Дякую, ви вільні». Місіс Галахер зійшла з місця свідків. «Звичайно, це нещасний випадок», – запевняла вона себе. «Як шкода, що такій прекрасній жінці, як Джил Темпл, доводиться проходити подібне випробування». Вона згадала тієї ночі, коли заглянула в спальню, місіс Темпл побачивши, що та заснула в кріслі, потихеньку вимкнула лампу і зачинила двері, щоб не розбудити бідолаху. Але спіткнулася в коридорі і розбила дорогу вазу. Звичайно, вона чесно хотіла все розповісти, місіс Темпл, але побоялася. Раптом доведеться платити, а місіс Темпл нічого не сказала про вазу, і доглядальниця вирішила промовчати. Показання давав фізіотерапевт. «Ви щодня відвідували містера Темпла?» «Так, сер. «Масажували його в басейні?» «Так, сер. «Вода підігрівалася і...» «А того дня?» «Процедури проводилися?» «Ні, сер, «Чому?» Вона мене віддіслала. Ви маєте на увазі міси Стемпл? Цілком правильно. Міси Стемпл пояснила причину. Сказала, що доктор Каплан скасував усі процедури. І ви поїхали, так і не побачивши місера Темпла? Так і було, сер. Був викликаний доктор Каплан. Міси Стемпл дзвонила вам після нещасного випадку. Ви оглянули покійного після приїзду? Так, поліцейські витягли тіло з басейну. Труп усе ще був пристебнутий ременями до крісла. Поліцейський експерт і я оглянули тіло і погодилися, що вже пізно робити якісь спроби порятунку. Легкі були заповнені водою. Легені. Жодних ознак життя. Що ви зробили потім, докторе Каплан? Зайнявся місіс Стемпл. Вона билася в істериці і була дуже у поганому стані. Я був дуже стривожений. Доктор Каплан. «Розмовляли ви з місіс Семпл про марність подальшого фізіотерапевтичного лікування?» «Цілком правильно. Я сказав, що вважаю це марною тратою часу». «Як відреагувала місіс Семпл?» Лікар Каплан глянув на Джил. «Дуже незвичайно. Вона наполягала на продовженні процедур». І завагавшись, додав. «Оскільки я присягнув, думаю, присяжні зацікавлені в тому, щоб почути правду, а я вважаю за свій обов'язок дещо пояснити». У залі запанувала повна мовчанка. Джил напружено дивилася на лікаря. Той звернувся до присяжних. «Я готовий відповісти за кожне слово. Я вважаю місіс Семпл найкращою і найхоробрішою жінкою, яку маю честь знати. Коли її чоловік переніс перший інсульт, всі вважали, що він не має шансів на одужання. І що? Вона одна – без жодної допомоги повернула його до життя і зробила те, чого не зробив би жоден лікар у світі. Жодними словами не опишеш її любов і відданість чоловікові». Він ще раз глянув у бік Джил. Вона встала, підійшла до місця свідків, принесла присягу. «Я знаю, яке це тяжке випробування для вас, – співчутливо сказав коронер, – і спробую закінчити допит якнайшвидше». Дякую, тихо відповіла Джил. Чому ж ви всупереч порадам доктора Каплана вирішили все ж таки продовжувати фізіотерапію? Вона глянула на коронера очима, сповненими болю, хотіла скористатися будь-якою нагодою, щоб поставити тобі на ноги. Тобі так любив життя, і я спробувала його врятувати. Я. Вона на мить замовкла. Я мала допомогти йому. Сама. У день смерті вашого чоловіка приїжджав фізіотерапевт, і ви відіслали його. Так. Але раніше ви заявили, що бажаєте продовжувати процедури. Чи можете ви пояснити таку суперечність? Все дуже просто. Я відчувала, що тобі може зцілити тільки наше кохання. Я виходила його тоді вона знову зупинилася, не в змозі продовжувати. Але одразу, взявши себе в руки, хрипко прошепотіла. «Я мала дати тобі зрозуміти, як люблю його, як хочу тобі помагти». Усі присутні напружено прислухалися до кожного слова. У залі стояла тиша. Нарешті Джил повільно, ніби кожне слово давалося їй з неймовірною працею, заговорила. «Я увійшла до спальні тобі». Він, здавалося, був такий радий мене бачити. І тут я вирішила, що сама завезу його до басейну. вдягла купальник, щоб зробити масаж у воді. А коли почала переносити його з ліжка в крісло, відчула себе погано. Мені треба було зрозуміти, що я надто послабшала і не зможу нічим допомогти. Але зупинитися не могла. Це був мій чоловік». Я посадила тобі в крісло і розмовляла з ним, доки везла до басейну. Підкотила його до краю. Вона знову замовкла. Я потяглася, щоб відступнути ремені, що утримують тобі. Але тут голова знову закружляла. Я стала падати і, і мабуть, випадково звільнила гальмо. Крісло покотилося до басейну. «Я намагалася вхопитися за нього, але не змогла втримати і тобі!» Голос Джил знову перервався. «Я стрибнула у воду, намагаючись звільнити його, але ремені були затягнуті надто туго. Тоді я спробувала витягнути крісло, але воно, воно було надто важким!» Джил мить заплющила очі, щоб приховати біль, і закінчила майже пошепки. «Я намагалася врятувати Тобі і вбила його». Менше як за три хвилини присяжні винесли вердикт. Тобі Темпл загинув унаслідок нещасного випадку. Кліфтон Лоренс теж сидів у залі. Він був цілком упевнений. Джил вбила Тобі. Але нічого не можна було довести. Їй вдалося викрутитись. Справа була закрита».